Avui fem el segon programa de la segona temporada de Quarts amunt i volem agrair totes les mostres d’efecte rebudes durant la setmana. El programa anterior va ser espectacular i va tenir molt d'èxit, superant les 10.000 visualitzacions a xarxes i arribant a les quatre setmanes que portem a les xarxes a més de 40.000. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Moltíssimes gràcies a tothom que ens ha escoltat, sobretot als xicots de Vilafranca i especialment a la Tamara, a la Zori i a la Mireia per fer-ho tot tan fàcil. Què bé ho vam passar la setmana passada amb vosaltres? De fet, ens veurem aviat, perquè aquest diumenge, a les 12 i a Vilafranca del Penedès, els Minyons de l'Arbós, obrim temporada juntament amb xicots de Vilafranca i la colla castellera d'Esparreguera. Bona diada, aquesta! I avui, qui ens acompanya? Avui tenim amb nosaltres el Marc Miquel, més conegut com Marmi, professor d'Educació Física de l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca. Tenim a la Emma, alumna de segon de batxillerat i recents guanyadors del dotzer Jobert. També tenim amb nosaltres, com no, a l'Eduard Jufré, com sempre preparat amb el seu test, i la Paula, la nostra companya responsable de la secció de Som Quarts, que avui comença... A part de tota aquesta gent que ens acompanya, avui també ens acompanya la colla local, la nostra colla, els Minyons de l'Arbós. Una colla que, any rere any, va fent passets endavant, tant a nivell social com a nivell de construccions. La temporada anterior es van complir els objectius marcats a principis de temporada, que era tornar a ser colla de set, i signant per acabar la temporada la millor actuació en cinc anys. Però això no s'acaba aquí, els minyons de l'arbó són una colla inconformista de mena, i aquest any anem a per més. Avui tindrem amb nosaltres el Laureà, el Xema, el Pasqual i el Joel, que ens explicaran de primera mà el que estan cuinant per aquest any. Doncs, com sempre diem, les coses fetes amb amor sempre surten bé. I abans de començar, permeteu-me dedicar aquests versos a la nostra colla. Quart samunt! Quart samunt! Avui, 10 d'abril, fem el segon programa de la temporada. Ens acompanyen els minyons, els de veritat, els de camisa vermella. La gent que ens escolta ja està engrescada i a més d'un li haurà xiulat l'orella. Avui tenim a la taula el cap de colla i el president, però també tenim representació dels veterans i del jovent. Amb ells descobrirem què farem aquesta temporada i algun secret més que ja explicarem. Cinquena colla més antiga del món casteller, i la colla del poble més petit a encarregar el 4 de 8. Camisa vermella i escut al pit, els minyons originals són els de l'arbós. Aquí sempre ho hem dit. Chema Laura, Joel, Pascual, moltes gràcies per venir. És un plaer comptar amb vosaltres aquesta segona temporada. Els quarts ja pugen, sonen de nou les gralles. Visca quarts amunt i minyons, visca la mare que us va parir. Comencem! Quarts amunt! Doncs, després d'aquest gran massatge que hem fet al nostre coll, els guinyons de l'arbors, després d'haver haver fet les presentacions, anem a conèixer una mica més qui tenim aquí a la taula. Adona estàs preparat per fer el test o no? I com sempre, a punt. El test de quarts amunt. <ríe> Amunt. Bona tarda, Marmi, Emma, Joel i Pasqual Ha arribat l'hora d'apretar-vos de debò Aquí tenim el test de quarts amunt Començarem pel Marmi, nom... Hola, bona tarda, Marc, Miquel Emma, l'Eva Joel, el més aigues Joel, Joel. Ah. Ah. 31 anys 17 21 anys 66 Fes ben frescit, eh? L'ombre <coughs> la colla El cuver, l'Alcant A Tarragona No m'entrada de preguntar <ríe> Lloc de naixement ah, eh, Barcelona Dols Xipit. o salat? Salat. Dols. salat Salat també Plat de menjar preferit Els canelons de l'àvia La mm. de poc xíria Ah. Jo diria que també als canals de l'àvia A rosa la cassola Gerard, ningú diu vull de tonyina Ningú diu, jo sempre no, dic el mateix No, no s'ho coneix, la meva és la botifarra coneix. del bondó Però és que sempre dic Mar o muntanya? Muntanya Muntanya també muntanya. Totes dues? Sí, per la qual és veritat Dir tot. Ostres, uh, sóc bastant tranquil uh, No sé, fer una mica de tot Suposo tenem també un passa-palabra. Sí, un en cas un. Ah. Un, eh? En cas que us quedeu bloquejats, passa-palabra, però només en teniu un, eh? Vale, vale. Virtut. Eh, axigenda. Tosot. Soc molt verguonjos. Mm, impacient. També molt impacient el mateix, tosot. T'afecta? <laughs> Uh, ja l'hem fet no? No? Ja, ara arriba el, arriba el moment de defectes. fer l'aplaudiment a l'Eduard ah. eh, eh, eh. cada setmana ja. l'Eduard s'equivoca amb alguna pregunta és sí. al er, er, repetitiu llista, eh? és una pregunta repetitiva i ho faig d'una manera el que el meu cap ho digui és perquè vull que sapigui si esteu al tant. seny o rauxa que que li... seny, seny. seny. rauxa seny és superticiós. No massa. Supersticiosa, Jo crec que sí. Una mica, una mica. Jets. Pel·lícula o sèrie preferida? Donc jo diria... Mmm, Piqui Blinders. Mm, Joc de trons. Corazón de Acero. Ritrona. Aficions a part dels castells. Els esports en general. Mm, L'art en general. El futbol. Senderisme i natació. T'ha influït a la teva vida personal ser casteller? Si si sí, molt, molt. Sí, moltíssim. Sí, sí, m'ha influït. No, no està. No estàvem <coughs> en totes. No Pasqual, tot no sempre, tot no sisplau. En Pasqual, forever. <coughs> Tornem. T'ha influït a la teva vida personal ser casteller? Sí. Què és més important per tu d'una colla castellera? La cohesió entre tots i totes. Sí, jo crec que també. El companyerisme i l'amor per l'escut. Bueno, la cohesió, sí. Cooperació, cohesió. Què et ve al cap si et dic Marbós? L'Arbós? Uh, no, I a mi m'he el cap al dos de vuit, sense forra. A mi la carretillada de, de la festa major. <ríe> <ríe> bueno. Ah, no. Sí, sí, bé, bé. A mi Història de Castells. És el meu poble. I si et dic Minyons de l'Arbós? Doncs eh, Camisa vermella, som veïns a plaça molt, molt bons records Jo el que fan a l'Ajuntament amb la canalla Que l'agafen pel balcó eh, bueno, pues, Història castellera, ¿no? la seva història És molt bonica Castells En quina colla faries una actuació conjunta? Jo amb els minyors de l'arbos. Maco. Eh, has quedat bé. començava aquest Que mar. no li falti de rem aquest noi. Com en Marmi, mar tens les portes obertes de l'Arbosa sempre. Jo no sé. Tampoc controlo molt, però home, també és millons de l'Arbós. Tornareu a vindre. Eh, Bordegassos. Bordegassos m'agrada molt. Mira, la jove de Tarola. Ah. Referent casteller. Ostres. Uh, uf, en tinc molts però crec que faré gust del comodín, passo la vale. pregunta, vale. sí, sí. Jo crec que ja l'he gastat, però tampoc tinc... Però li guardem una altra, vinga, va. Jo crec que tiraré una miqueta de flor si seria el Xema i el Joel d'Arc. <inaudible> que flor, si Joel pilota. Oh, <laughs> que <el> pilota. Sí, <inaudible> però, va, Pasqual. <inaudible> Pasqual, estalida. Aquest és que es fa. Que eh, que eh. Vull, vull fer el 4-8, eh, a 4 <inaudible> No és, està clar que la nostra canalla, però bueno, com a company de sempre, en Josep Maria Trejo. Val, molt, bé, molt bé. Una abraçada, Trejo. Salutacions, Trejo. 3 de 9 sense folre o 3 de 10 amb folre? 3 de 9 sense folre. Jo crec que 3 de 10 amb folre. Sense folga. 3 de 9 sense folre. I tu El mateix. No, Primer record castellà. Doncs de jovenet, eh, la meva tieta posava la ràdio que em feien els castells, en aquest cas a Valls, i tinc el primer record escoltar- ho a la ràdio en castells. Jo a la diada, a Llorenç, de festa major. Jo la diada aquí d'Arbós, a la nostra festa major, molt bonica. També, el, el primer, la Torre de, la torre de Set, del, del 2006. L'aça preferida? Va passar del Blat, de Valls. Jo, a la plaça Vella, del Vendrell. La plaça de Vila, aquí, de Ros. El mateix, plaça de Vila de la Ros. Actuació que més t'ha marcat? La del concurs de Castells, el 2018. Jo, el concurs és aquest, del 2024. Jo, aquí, la, la que vam fer l'any passat, aquí Baca, amb el 37, va Baca. ser molt bonica, va Baca. ser molt bonica. És igual que tu, eh? Sens dubte, el nostre 4 de 8 de Vilafranca. Franca. Mm. Castell, què t'agradaria fer? El 2 de 9 sense manilles. Marmi, estàs completament boig, tio. <ríe> anem forts, anem forts. Sí, sí. um, bueno, no controlo molt, però jo crec que el 3 de 9 en foltra. A mi m'agradaria fer el 4 de 8 a quart, i jo també sí, sí, sí. has de menjar sopetes eh? encara jo sí, però sí, sí, sí. Que que vas, eh? per mi seria molt satisfactori recuperar el 4 de 8 si sí, jo penso molt que vosaltres de veritat tinc una especial cosa en aquest 4 de 8. colla preferida a part de la teva uh, potser la jove de Tarragona jo, no sé, els cabrosos de Mataró. Bé, agasta. bé, bé. Jo diria que bordegassos de Villaró, m'agrada molt. La jove de Tarragona, considero que un vell. Colla que no et cau gaire bé. La colla joves, xiquets de valls. Va, eh, se t'han acabat el passapalabre, eh? Ai. has esgotat, els I no diguis minyons, eh? No, no, no. A ver, no, que, que no et cau no gaire, no gaire no. bé, eh? vull dir, dius, sempre n'hi ha alguna sí, que dius, no acabo... Bueno, eh? no jo en tinc moltes eh? mm, a veure, sempre diuen els vers i això ens però... doncs endavant va, va, va, sí. Eh? Sí. Claro, estan acostumats sí, eh? sí. sí. no t'ho puc dir sí. eh? no sé. sí. bueno, jo crec que eh, ja ho sabeu, no? els vols de la Bisbal, la Bisbal? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eloi, salutacions, tio no escoltis, Eloi, no escoltis no escoltis, no escoltis eh? right. millor record castellà Uh, millor record casteller doncs guanyar el concurs del Jover fa 15 dies amb els arreplegats del Milà jo crec que el 4 de 9 en folre de concurs jo diria la... el primer càstig que vaig fer a quarts a 3 de 7 de Banyeres va ser molt bonic, molt bonic. jo em faig pesat però el nostre 4 de 8 de Vilafranca <laughs> vaig per ser-ho de pesat sí, concurs ah. de castells ah, bueno, a favor o en contra a favor Jo crec que també a favor A favor, a favor En contra Sí? Sí hi haurà Puc, Puc aclarir una cosa? Sí, pots. evidentment, pots, pots El concurset és per mi el format ideal El concurs de Castells crec que hi ha s'ha envalat massa per tant s'hauria de reformular manera... el concurs sí, com a tal, sí, és a dir, sí, estàs d'acord sí. del concurs o estàs a favor del concurs reformulat ah, exacte, Correcte, sí, vale. aquesta, perquè segona. aquest malò s'ha obert diverses vegades sí. aquí, amb molts convidats que hem tingut la Maia Comas, que de fet ens està escoltant perquè ens escolta cada dijous, ara mateix jo crec que està saltant per casa dient Pasqual, t'estimo sí, sí, sí, sí, home, sí, sí segur, segur. Bueno, doncs mira. bueno, anem per feina nois i noies hi haurà castells 11 pisos? Uh, potser sí el farà la l'Avella? Segur. Vale. <ríe> jo crec que segurament aquí, si no, ho haurien d'inventar. Jo crec que no. no. Mm. Serà molt difícil. Permeteu-me que salti una miqueta, Gerard, un segon. Mm -hmm. Què opineu, Xema i Laureà? Veurem castells d'11 pisos? Jo? <coughs> Bueno, bona nit, eh? Bona nit, bona nit. Bona nit. Hola, Xema, bona nit. A veure, jo crec que són capaços de fer de tot. si sí, hi ha un estudi, no?, d'algun dubte. Sí, que té, correcte. No? Sí, sí. Però jo crec que hauríem d'anar, com han dit, un, una torre de nou sense... No? anar traient-li forres, manilles, puntals... A veure, jo crec que s'ha d'anar més per aquí que no intentar fer... Sí. Perquè contra més alt, més ample haurem de ser més gent, no? Mm -hmm. No sé. Però és viable? Sí, jo crec que sí, són capaços de tot. És que aquests tios són uns atletes, aquests viuen per això, treballen aquí, treballen dins del món casteller, doncs jo crec que són capaços de tot. Bé, l'estudi que es refereix al Xema, l'any passat, al CESC, el Francesc Robles, va venir i el va explicar que, que s'estava estudiant si arquitectònicament era possible i van sortir que sí, que era possible fer-ho. Més favorable que segons Quim Castell de Déu. Correcte. O que, és viable. Laura... Bueno, jo penso el mateix. Jo crec que ara els castells de Déu estan molt al límit. El que sí que es pot fer, que és el que em sembla que ha dit abans, de la Torre de Nou treure-li el Folre. Eh? I el 11 jo el veig encara molt, molt, molt difícil. Eh? Encara està hores lluny. Jo crec encara es poden rebaixar Folres. Ficar manilles és una borratlla. Ficar com era, puntals? puntals, ja hem vist que és una borrada vull dir que jo crec que encara podem millorar castells i llavors ja... ja arribarà jo crec que de moment no està en pintura els boindes ja estan treballant no? Sí, no clar, es que si algú els fer... ja tindran. Sí. sabríeu dir-me en quina població està documentat el primer castell? Uh, segur que l'Arbós olé segur no seguríssim uh, la, la data? això no, això passo cago, algun altre. <ríe> 1770 i alguna cosa bueno, ja, ja està dit tot sí. i a més no, és cert no, no, no, no, repetir, 70 i no, alguna cosa no 1770 70, vale? claro, no, i no, no, torno no, no, a dir-ho una altra vegada i la vella i la jove sapigueu que el quilòmetre zero està aquí a la vila de l'Arbós ja sé que em traureu ai, els ulls ai, però està ai, a la vila de l'Arbós tot sigui ai, dit que, que, que, que la jove i la vella ens els molt però això del quilòmetre zero... Ah, no, això va ser un alcalde que va ficar una rotonda a quilòmetre zero i, I total tothom s'ho creu. Total Ara l'hi ha que ho fiquem aquí ja començarem a esbrallar-se. Assumeixo la responsabilitat, eh? Acaba la frase. Els castells són... Uh, una manera de viure. Els castells són cultura. Amor. Jo diria que són amor. Harmonia. Què opines de Quarts Amunt? Eh, moltíssimes coses positives. Crec que feu un gran favor al món casteller des d'un altre àmbit que no és apurament fer castells i que és totalment necessari per seguir creixent a, en aquest sentit. Jo trobo que és molt interessant i que és una bona manera d'informar la gent així innovadora. Mm -hmm. Jo crec que feu una bona labor. O sigui, que això de... <laughs> Eh, això d'invitar colles petites i que no tinguin tanta veu, com sempre dieu o sigui, és una cosa que agraeixen totes les colles, tan grans com petites i ho feu molt bé de puta mare un programa necessari doncs pues gràcies i fins aquí el test de quarts amunt ara sí. Doncs vinga, som i ara ja coneixem una mica més uh, Les persones que tenim a la taula, el Xema i el Laurea Els teniu molt vistos, molt escoltats Igualment avui es faran un far de parlar, com sempre uh, Però avui tenim una novetat La novetat aquesta és que la nostra companya Paula comença secció Som quarts I avui començarem fent una entrevista Als representants de l'Institut Milà i Fontanals Per la seva recent victòria al 12è concurs Jovert Organitzat pels castellers de Vilafranca I celebrat el passat 29 de març però què és el Jovert? El Jovert és un concurs de castells en el que participen escoles, instituts de secundària i batxillerat de la comarca. La dotzena edició del concurs de castells Jovert va ser un veritable èxit. Hi van participar uns 1.600 alumnes d'11 centres de Vilafranca i de la comarca i el podi d'aquest 2025 ha estat en primera posició als arreplegats del Milà. Els nostres convidats d'avui, un fort aplaudiment per a ells, si us plau, En segona posició, aquí és molt curiós el nom, Bordegassos de l'Alpenadés, més d'un de Vilanova si escoltés aquest nom li agafaria urticària Bordegassos de l'Alpenadés, ah, quin ah, va a sí, parir Bueno, no s'ha trencat el cap No, no gaire, però si tu digui-li un a de l'Alpenadés et trenca oh, el cap sí, sí, sí. I en tercer lloc van quedar els Grimpaires de Montagut El Giobert té format de concurs i les colles actuen en rondes conjuntes i consta de 5 rondes la primera ronda tracta de fer els màxims pilars de dos nets. La segona ronda es tracta de descarregar els màxims pomps de dalt possible. Tercera i quarta, diguéssim, que aquí entra el tronc. S'hi van veure des de tres de quatre nets, torres de 5, algunes amb folra, set de cinc, deu de cinc, etc. I a cinquena ronda, cada colla havia de fer el màxim de pilars de tres possibles, correcte? Correcte. Va ser un concurs força ajustant, lluitat fins al final, en el que finalment els arreplacats del Milà van sortir victoriosos. Marmi, Emma, benvinguts a Quarts Amunt. Com esteu? Molt bé, molt bé. bé. Paula, et toca? Bueno, suposo que el Marmi i l'Emma estaran d'acord amb mi quan dic que el jobert no és només fer castells i cridar amunt, sinó que també són nervis, riures, suor i molta pinya. Aquest any els arreplegats del Milau han patat molt fort i se dut la victòria. Però com s'arriba fins aquí sense morir d'escutament i perdre la veu? Avui parlarem amb el Marmi, que encara sembla que té forces per parlar, i l'Emma, que visc l'experiència des de primera mà. Esteu preparats? Sí, ho sí. estem. Doncs la primera pregunta és obligada. Com s'enten a guanyar el Jobert? Uh, és brutal, no? Nosaltres és la novena participació al Jobert i jo és la primera vegada que aconseguim uh, a guanyar i jo com a docent, doncs, veure tot l'alumnat eh, amb aquella felicitat tan, tan, tan, tan gran ostres, és brutal, mm. és brutal perquè a més no, no érem quatre, sinó que érem uns 250 i, i veure'ls pràcticament tots, el tant d'alegria contents, feliços ostres, eh, va ser brutal va ser brutal. sí, sí, jo trobo que, bueno ens ho mereixíem amb, amb la corrada que ens hem fet durant el mes d'octubre oh, mm -hmm. treballant cada setmana un munt, un munt i hem millorat moltíssim comparat amb el primer set i veure com sempre deien l'Alpenadès i això i veure que realment tenien possibilitats de guanyar i que ben guanyar, Jo oh, mm -hmm. va ser euforia absoluta. Va ser la hòstia eh? Sí, sí, sí, sí, va, sí ser. va ser brutal I com vau fer aquesta preparació? Doncs primer que tot van formar com una tècnica d'uns 10-15 alumnes primer, després s'han anat sumant alumnes i m'ha arribat a ser una vintena d'acord? Perquè penseu que d'aquests 250 potser n'hi ha 15 o 20 que fan castells, els sí, altres sí, n'hi no? ha que ni els hem vist, o sigui, no saben res ni fer piles de dos, ni com van les mans si dalt, si baix, si quan puja l'enxaneta si què és l'aixecadora la, llavors doncs van fer una tècnica d'aquells alumnes que estaven molt motivats o que ja estaven relacionats amb el món casteller per intentar també que fessin com d'organitzadors i així doncs aquests 250 alumnes aniressin una mica més eh, guiats Sí, i sobretot si algú no sabia com col·locar-se o això, dir braços amunt i no miris, no miris amunt encara, perquè això molt la gent no controla... No, no, no ha vist un dia d'en vida, vida, llavors doncs hi ha coses que semblen òbvies, però no ho la gent i algú les ha d'informar. Sí, la clau ha sigut començada molt aviat. A mitjans d'octubre finals van començar a assajar molt poc, eh? potser eren 20 minuts a la setmana, però almenys ja anaves encrescant la gent, eh, d'una setmana en altra anaven recordant i al final doncs, els hi ha quedat molt interioritzat tot això dels castells. I quin creieu que ha estat el, el moment més emocionant o difícil durant aquest procés? a part de la victòria. Jo crec que quan vam fer els poms de dalt, a la diada, bueno, el diàlge obert, perquè era com el repte més gran en què ens enfrontàvem, perquè era la prova decisiva que ens, o sigui, no era el que ens portava la victòria, però més o menys era el que ens deia tenim possibilitats o ja ho deixem passar, ho fem a tot bé, però ja no tenim la possibilitat. I va ser bastant... Bueno, no crític, no, perquè ens va sortir molt bé, però de, ens arrisquem a fer-ho i si surt bé, eufòria, i si no, bueno, ja... Sí, la ronda que crec que marca la diferència en el Jové és la ronda de, dels Poms de Dalt molts pensen amb els castells però al final crec que van ser cinc colles que van fer el màxim castell o el de més puntuació i jo crec que la clau, la diferència eh, si parlem de temes de competitivitat va ser amb els Poms de Dalt nosaltres fa dos anys en vam fer dos i aquesta any fet onze o sigui és el rècord Llavors, clar, eh, és una feinada. Penseu que amb 11 pomps hi ha 11 enxanetes, 11, 11 eh, aixecadores, 22 dosos i 44 persones que els aguanten. O sigui, que és una feinada. A mi m'agradaria veure les colles convencionals Eh, quantes poden fer 11 pomps de dalt damunt d'una estructura de 4 simultanis o sigui, no és gens fàcil i és cert que hi havia un parell que patíem una mica però la veritat és que l'alumnat va estar impressionant ho van fer superbé i van aconseguir descarregar-los tots sí, tothom implicat perquè clar, al final els assajos bueno, tothom estava una mica jaja, però va ser el dia que la gent va veure hòstia, que sí, sí ara ho hem de fer aquí i tothom vigilant, perquè clar, són vuit persones vigilant a cada pomps tothom penté que no toqueu, que si toquen no compten, va ser tothom superconcentrat i va sortir tot superbé. I vosaltres que feu castells, o no sou castellers, creieu que ha estat difícil transmetre aquest sentiment cap als alumnes que no tenien ni idea de lo que són els castells? Potser al principi costa una mica engrescar però a la que veuen com assajem eh, la cohesió que es fa perquè penseu que allà hi ha gent de primer d'ESO i gent de cicle superior que passen dels 20 anys i veure com entre ells es relacionen, celebren, uns s'ajuden amb tanta diferència d'edat ells sols i ja es van com a motivant i engrescant i al final, ja us dic, vam acabar sent uns 250, que són moltíssims. És molta gent, això. Sí, sí, sí. Sí, sí jo crec que al principi bueno, la gent anava per obligació o per saltar-se a l'hora de lectura, bueno, o ves que una activitat més, sí, sí. però va ser a l'hora que anàvem avançant amb els assajos i això, i a l'hora que els castells anaven sortint quan fer la prova del forra i la gent va veure, hòstia, això sí que surt, doncs la gent es va començant a anar motivant i ja el dia... Bueno, un dia, el dissabte, tothom saltava això, i això dic, oh, mira, doncs i què els agrada? Jo treballo en una escola a Vilafranca, que és el Baltai Alías, i penso en un institut i penso hormones. Adolescents, eh, muerta i destrucció. Clar, això se li junta amb que els castells tenen una nomenclatura complicada no? el fet de dir primeres mans parlar de crosses, de girats, de laterals, de daus segons, terços, agulles um, va ser complicat de fer entendre això perquè pel que em dieu dels 250 com en molt una trentena tenien cultura castellera, no? Sí, sí, va ser complicat, a més eh, moltes pinyes, eh, la gent no es col·locava el lloc, de cop començaven a faltar laterals el 10, eh, i havia gent que no estava ben col·locada, sobretot, a, clar, per muntar bé el forra, la pinya no estava ben col·locada, perquè si no els de dalt després estan mal col·locats, no arriben al lloc, i clau els de baix, com que no en havia massa, pues, doncs, bueno, si no em poso aquí, em poso dos pans més cap allà i no passa res, i clar, després el forra, mm. eh, no ens quadrava per al I, bueno, a mesura que anavam veien els errors, doncs els vam corregint i l'oboca de tenir una tècnica tan àmplia que cada escut tenia una posició. Llavors s'encara d'aquella posició, d'acord? Llavors hi havia dues o tres persones, primeres mans, dues o tres persones que feien les crosses, i s'anaven fent com a grupets i treballaven així una mica eh, per grupets, que al final també a les coses castelleres també passa una mica així i a la canalla, i ha el tatrón mm -hmm. etc i nosaltres vam fer una mica aquest estil les crosses ja sabien quina era els dos o tres que col·locaven les crosses, i ja els anaven a buscar i els explicaven a mica com funcionaven i llavors ja sabien una mica la seva funció uh -huh. Sí, jo crec que va ser això, el més important l'organització de la tècnica, perquè clar tantes persones que la gent no sap tu li dius posa't a crossa gent, bueno, no, és normal que sí, no sí. sàpiguen llavors algú que els col·loqués i això i bueno, tot i que no, tu que és fer aquest càrrec Tu no vas organitzant una mica, a veure, aquí hi ha algú que està voltant per aquí. Bé, bueno, és una mica alt, doncs posa't darrere aquest, que ja té una funció, però anar organitzant a tothom. Mm -hmm. perquè, si no, tu de no què feies, Emma? Jo de primeres, primeres mans. Primeres, eh, clar. Sí. I què creieu que us ha ensenyat personalment al participar en el concurs i sí, que ho ha après, vosaltres? Uh, moltíssimes coses positives no? i jo crec que més que jo com a docent uh, l'alumnat ha vist que després de la constància de, de l'esperit aquest de superació uh, volem fer la millor actuació de la història del Jovert amb gent que realment no havíem estat quasi mai al podi crec que havíem fet un podi en tota la nostra història uh, veure que realment després de l'esforç i el sacrifici si s'aconsegueixen les coses ostres, és, és que és molt xulo jo crec, sí, jo pres moltíssim, perquè jo bueno, jo no fa molt que faig castells, em va dir, posa-te la tècnica, això, I jo pres moltíssim de castells, perquè gairebé no ho sabia, i clar, a l'hora de dir, tu, vigila aquest, que et posi aquí, dic, no sé ni què és una agulla, llavors, home, he pres moltíssim, També més, també, em vaig va tenir sort que em van pujar el forre, i, jo, mare me va per pujar al forre, aprendre pujar, baixar, també controlar la gent, organitzar molt, que tothom sàpigués què fer, això, bueno, jo crec que en l'àmbit que està allà pres moltíssim, i a més vulguis o no, la cohesió amb la gent de classe i no només de classe, sinó de l'institut em va millorat moltíssim mm -hmm. bueno, i s'ha de dir que els del Milà potser tenia una espineta clavada de fa dos anys sí, fa dos anys Llavors... potser vam arrencar justament amb la Paula també mm -hmm. els de les components dels replegats del Milà i bé, érem tots bastant nous, no sabíem massa com anava, vam fer un molt bon paper, vam quedar quarts, i, i quan vam quedar quarts vam dir d'aquí dos anys hem de tornar a tope. Ara ja sabem com va, ja sabem els truquillos, per dir-ho d'alguna manera, i des del bon inici de curs apretem i a veure fins on arribem. Perquè hi ha competitivitat, eh? Sí, jo pel que estic escoltant, jo em pensava que era com una, una petxangada, diguéssim, d'allà que es de sota la mànica els o, vers. Organitzen els vers. Què, no, que ja, ja, ja. Bueno, els vers organitzen moltes històries, algunes que molen i algunes que no molen tant. Sí, hi ha certa competitivitat, però t'he de dir que tampoc no és el, el principal objectiu que tenen els vers com, com a colla, ja. de, de veure quin és el millor institut que fa mm -hmm. Castells. No? no, però sí, em, que... em refereixo a nivell d'instituts, hi ha competitivitat sí, entre sí, vosaltres? Sí, home, sí, sí. ho has dit tu, hi ha moltes hormones. Sí. Clar, sí, clar, clar, i clar, i clar, i clar. A més, en les xarxes socials, uns penjaven unes proves, els altres també intentaven saber què feia l'altre institut llavors uns et mentien i... i, i... Ah, bueno, i és això sí, sí. sempre que siguis sana sí, és, és benvinguda mm -hmm. Sí, sí, sí estàveu picats, Emma eh? Una mica bé, fet. Um, Un cop acabat el Jobert, eh, els nois i noies que participen segueixen vinculats amb els castells, és a dir, proven, tenen el gossanillo que ell, tu creus que, que s'acaben vinculant amb colles castelleres o que és fins aquí? Uh, jo crec que hi ha bastanta gent que gràcies al Jovert es vincula a les colles castelleres i no només els verds, sinó que a les colles del voltant oh, clar, clar. als xicots també en surten alguns beneficiats a uh, les colles de, de la Contrada, doncs crec que alguns uh, també, evidentment, els verds reben moltíssim jovent, però moltíssim clar. crec recordar que cada fa dos anys, de, només del Milà hi ha unes 8 o 10 persones que ara tenen camisa només de, del Jovert i només del nostre institut, mm. si això sumes que aquest any era monza, doncs pues, si sumes tot oh, clar. és una jantada de por però és cert que també doncs, les altres colles es van una mica nutrint d'això i gràcies al Jovert aquesta gent ha anat si no jo crec que segurament no, no s'hi haguessin apropat i allà avall es rasqueu alguna cosa o no? no, no era molt lluny no. jo uff, diria que ho intento però no és impossible no manera, lluny, eh? és quin missatge eh, enviaríeu potser cap a un institut que no, no en tenen ni idea del que és el Jovert o no el practiquen Uh, que s'hi posin, o sigui el que guanya l'Institut en cohesió de grup en l'alumnat és que, o sigui, no sé quines paraules uh, dir-ho, de fet tots els professors l'equip directiu estan encantat perquè això que es coneixin l'alumnat de primer de, això, amb, els de, amb els de batxillerat, amb els de cicles que facin coses conjuntes que es coneguin, que a baixar el castell s'abracin tots entre ells, que ara l'Institut sempre saludin i parlin de, del jobert i d'altres temes, etcètera doncs és, que és, és magnífic, és magnífic Sí, jo també, perdó, crec que la implicació ja no només de l'alumnat, sinó tot el que és l'institut i això, vulguis o no, la relació amb els professors, amb tot el que és l'ambient de l'institut, de dir, hòstia, ara l'hora del pati anem tots allà, ens trobem tots, amb els professors també, i després pel, pel passeig de treues i dius, ei, ens veiem després a l'assaig, si vulguis o no, més com que cohesionar, no només la gent del Jovert, sinó tota el que és com l institució de l'institut. I ara, Emma, que no ens escolta el Marmi, uh, ¿consides que ho ha fet bé com a, diguéssim, cap de colla o no? Sí, sí, jo crec sí? que sí, sí. Sí? No et pots suspendre, eh? Vull dir, pots, pots dir que ho ha fet fatal, no hi ha cap mena de problema. No, no, jo crec que sí. Més, més que res, l'hora d'organitzar de, tot des del principi i començar molt aviat, després fer els assajos progressius a poc a poc, després fer més assajos i a l'hora de dir ara cada cop som més gent, s'ha de canviar l'organització perquè hem de començar a fer els ajuts generals, fer totes les proves, donar-nos a la tècnica a cadascú el seu paper, mm -hmm. perquè si no hagués sigut un caos, jo crec que... Està bé, està bé. Sí, ara el Jobert es fa cada dos anys uh -huh. i mira que l'alumnat demana fer-lo cada any però és que els docents acabem morts Va, A més, no és que els docents ho fem a l'hora electiva, sinó que ho fem com de més a més i perquè ens agrada els castells i tal sí. però és que clar, té un descast brutal, brutal. Bueno, I després durant tot l'any et persegueixen per veure si a les classes d'educació física es poden fer castells Sí, sí, és veritat és El Jobert enganxa molt a l'alumnat i, sí. i se'ls contagia molt a l'institut i hi ha com un ambient superagradable i superguai de castells i que sigui de la nostra cultura de la terra és, és fantàstic sí, sí. Fes, fes Com valoreu la importància de mantenir viva aquesta tradició? Home, jo crec que és molt important, mira que fa poc que estic en el món casteller però jo trobo que és alguna cosa que està molt arrelat a tot el que és Catalunya i això i ara que el jover això que enganxa els joves i això que som com el futur de, dels que farem castells jo trobo que és molt important, més que res perquè tot el que és la cohesió això, la cultura i tots els valors que aporten els castells jo crec que són molt necessaris i això del jovet que els pugui influenciar a tot el jovent jo crec que està molt bé Sí, i jo sobretot volia destacar el, a les noies perquè nosaltres hem tingut moltíssimes noies per posar-vos un exemple ràpid als segons del 10 nou eren noies i un era un noi uh -huh. dels 6 dosos les 6 eren noies als folra, folra 27 persones, 23 eren noies i els 4 eren nois, o sigui, que hem tingut una participació brutal. dels 10 piles de 3, nou eren segones i un era un segon. O sigui, que hi ha gut moltíssima participació que segurament d'aquí pocs anys les colles castelleres notaràn aquest canvi potser de tendència i aquest jovent femení que entrarà a, a les colles que també és super positiu. Jo, del... jo no coneixia molt el Jobert, la veritat, si soc sincera, ha sigut la Paula, la que ens ha informat una mica tota l'equip, de què anava tota aquesta superliada. Estem molt contents que hagueu vingut, de veritat. A part de que sou gent molt ben parida, considero que, que els castells són molt més que fer construccions humanes, no? Parlem de valors, de cohesió, de treball en equip, d'empatia, de solidaritat, de prioritzar el bé comú a l'individual... I el fet de que això s'inculqui una mica més enllà de les construccions que es facin, eh? que al final un concurs vas a, a competir i si guanyes millor però que s'inculqui tot això el jovent, que avui en dia tu que ets docent, no? veus una mica com estan pujant els adolescents avui en dia amb uns valors no gaire adequats podem inculcar una mica tot això amb el jovent crec que com a bé social és molt bo, molt positiu Uh, Marmi, Emma, moltíssimes gràcies per per venir. No marxeu, que ara ens toca l'entrevista aquí amb la, amb la colla local. Estem molt contents que heu vingut, de veritat. Oh. Sou gent molt ben parida. Uh, heu menjat bé abans, no? Molt bé, molt bé. Bon embotit del Bondó. Bon cava de molt Carles Markel. Sí, sí, sí, sí. uh, ens han portat el trofeu de que van guanyar el Jovert. Després de les fotos que penjarem a les xarxes socials uh, el podreu veure. I a tota aquesta gent del Milà que ens escolta, escoltem una cosa. Els verds en són molts. Aquí a tenim una colla molt ben parida. Al carrer Hospital número 13, assagem dimecres i divendres. Aquí tenim el president i el cap de colla. Veniu, traieu el cap per aquí, que als verds hi sobra la gent. A nosaltres estareu encantats. Una forta abraçada a la gent que ens escolta. Mar, Miemma, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, a vosaltres per convidar-nos. Doncs, hosti, aquesta gent del Milà és molt ben parida. Molt ben parida, Paula. Bons fitxatges has portat avui la taula. Però ara anem a, a parlar de la nostra colla, la colla local, els Minyons de l'Arbós. Um, tenim al cap de colla el president, representació dels veterans i dels més jovenets. M'agradaria així, com a, per començar l'entrevista, que ens fessi una mica de valoració de la temporada passada. Va ser una temporada llarga, intensa, que ens fessi una mica una valoració de tot plegat. Bueno, pues, l'any passat, ja, ja l'any passat, eh? L'any passat ja so l'han dit tots, eh? So no sé si eh? ets Sánchez Fardé. Ah, eh? <ríe> bueno, però jo crec que l'any passat va ser un, una temporada de tornar a agafar il·lusió, crec, de, de, de defensar la nostra camisa i de tornar a veure on es mereixíem una miqueta estar els minyons, no?, fer Castells de Set. Mhm. Mm per chalabarusia de l'any passat, m'han caure molt poquet, crec que vam crear més il·lusió, crec que la canalla ràpida, les mids van... no crec que vagin desmontar cap castell, només sembla un 4 mm -hmm. que hi era. Que fos si i un altre 3 de la festa major. No? Un 3 que vam desmuntar i vam sí, canviar. Sí, també hi era, era jo. Em canviar, i tu? Un pilar de 5. Que no hi era <ríe> canviar, el, el, el, el Gerard? Que no hi era Gerard no, no, no, i poca cosa més. Va ser, va ser això, tornar a agafar una miqueta de confiança i... i tècnica, crec. Mm -hmm. Que el que s'havia perdut pot ser una miqueta a la tècnica i... i ficar les, els peus ben posats, els colzes ben aixecats, amb ganes d'anar-hi i ja està. Mm -hmm. Bueno, jo ja sé que sóc una mica repetitiu, no? però vull dir, com a representant de la colla, no? pensem que l'any 2019 estava molt malament, ens va vindre un Covid, que va ser un 2021 fatal, el 22 ah, van començar a pujar, el 23 vam ascendir i aquest 24 vam fer un ascens total, que és el que més o menys teníem planejat. Potser es volia més o menys, però crec que vam aconseguir els objectius que volien. Jo crec que gràcies a aquests objectius que han aconseguit, ens obre les portes aquest 2025, encara pujar més un llistó més. Uh -huh jo crec que la temporada passada va ser molt bona o sigui, vam recuperar els castells de set, un 3 de 7 que bueno, anàvem a qualsevol plaça i el fèiem qualsevol i jo crec que l'única pega que li donaria l'any passat és que no vam fer el 4 de 7 mm. o sigui, jo tenia moltes ganes d'aquí castell mm. i espero que aquest any <ríe> espero que aquest any el podem fer i, i tinguem dos castells de 7 segur i tant Home, per mi va ser una temporada collonada també. Vam recuperar moltes sensacions, que era molt important per la colla. Vam guanyar confiança amb nosaltres mateixos un altre cop, que era molt important també per nosaltres això. I d'alguna manera eh, eh, jo crec que ha ajudat a engrescar més gent, perquè aquest any hem tingut eh, estem tenint noves altes i tot el que sigui un treball ben verit don els seus resultats al final. Totalment d'acord. Ara així una mica, una mica ràpid, m'agradaria que em digués si és que n'hi ha alguna espineta clavada l'any passat, així a moda de titular, eh? Doncs aquesta. En tens alguna, Xema? Bé, bueno, l'espineta clavada és que quan no pujo un casteller s'enfada de mi. Ja. O sigui, no és una cosa personal amb el tio que s'enfadi amb mi. O sí. sigui, jo miro pels castells, hi ha una canalleta allà dalt i jo miro que funcioni. Mm. Eh, el problema el tenen els altres nens. No Totalment. Jo. Lo que, lo de sempre, el compromís de la gent. Si la gent hages més compromís, ho és impossible fer millor temporada. Ho tens tot a punt a cada colla, tens tot a punt un castell i li falten dos últims moment tal, i et destrossa les colles petites sobretot, no? A les grans tenen recanvis, però els petits, però bueno, el compromís, que hi hagi més compromís. Ara que vindran els del Milà, serim un fotinet, no hi cabrem allà la saca. Ja de hem ah. ja de fer obres. Ja ampliarem, ja ampliarem el local. No, jo crec que, bueno, ja ho he de dir avanç al 4A, és la meva espaneta. Mm -hmm. No, jo ja, estic poc, absolutament d'acord amb el que ha comentat en Laurea És a dir, la falta de continuïtat de molta gent fa que moltes vegades no, posem, no puguem assolir els objectius que teníem per una actuació determinada. Totalment. totalment. Sí, però contrapartida, vegades, també ens va bé perquè eh, després, quan te n'en surts amb un uh -huh. que ja no, hi ha, no es cregui ningú imprescindible, saps? Sobretot amb l'esquadre petita. Absolutament d'acord. Entra a corra, som-hi... Si no... sí, molt bé, però després tens una fila o dos de castells i això també et mata, m'entén? Ja no som en dit per la gent que puga, que per tot. Per que et fallin deu persones de baix, també es nota, sí, nota. Mm -hmm. i aquesta temporada uh, com es presenta, Quins, uh, ens marquem algun tipus d'objectiu, es pot dir, es pot fer públic no es pot fer públic no, jo... prepareu-se jo ja fa dies que dic el mateix nosaltres intentar ja aquest any abans del 31 d'agost Uh, classificar-nos per anar al concurset i per dir que després ja anem al 6 o al 8 a Montblanc i sí. intentar fer alguna cosa més. Vull dir, entrar al concurs és 3 de 7, 4 de 7, Torre de 6, Pilar de 5. Vull dir, jo crec que hem allà i llavors ja buscar alguna miqueta més. Crec que, crec que és el repte. Fem mm -hmm. una cosa. Uh, diumenge, què farem? <laughs> Bueno, diumenge encara poder plourar. A veure si... De... <ríe> Però quina intenció hi ha, si és que realment... No caure, passar-nos-ho bé i... I a veure, quan vegem les cares, Eduard, com sempre et dic... Deixa-ho... <ríe> M'encanta, ets hàbil, ets hàbil però adelanta'ns algú eh, Jo crec que sortirem de 3 de 7 crec. Bé, Molt bé, molt bé Laura, objectius de la temporada, més a nivell social diguéssim sí, bueno, Jo els objectius doncs, el que tinc de mirar és que entri més gent, que vingui més gent, que ens ho bé que fem més vida social, que ara ja la fem Vull dir, els minyons tenim una supervida social i per fer castells cada any sempre hi ha baixes perquè sempre hi ha gent que marxa o li passa o s'enamora i se'n van però sempre ha d'entrar gent i no entrar gent no vol dir 4 o 5 persones han d'entrar 15 o 20 persones sempre mínim cada any i encara no han entrat però encara tinc la confiança que si entren encara anirà millor mm. l'objectiu més gran és que entri gent gent nova i si vol gent marxar però sempre renovar Bueno, jo crec que aquesta temporada l'objectiu seria fer tres i quatre segurs o i sigui, tu has d'anar a una plaça i aquells castells els has de tirar sí o sí sí, sí o sí i després a mi m'agradaria bueno, aquí la meva parella l'agrada molt la Torre de Set també és un, un càstig que m'agrada molt i ja pues, el que ha dit el Xem o sigui, la, el, quan sigui època de concurs de concurset pues, anar a tope eh? i a guanyar el concurset o som sigui. Sí, Mare de Déu, tinguem força Aquí hi anem força, o la colla de set Espera que el faig a sol, no, no el de de Per ja, mi, ja, consoli, ja. consolidar-nos definitivament Com a colla de set Recuperar el que hem sigut sempre I que havíem perdut I ara anem pel bon camí Però consolidar-nos com a colla de set ja. I tant que sí. Repassant la història de Minyons Minyons de l'Arbosa és la cinquena colla Més antiga del món casteller Parlem de torres de 7, parlem de castells de gama alta de 7, parlem de 4s de 8... Mm -hmm. Però a part de les, de les construccions més o menys altes, parlem sobretot de, de la cinquena colla més antiga del món casteller, amb tot el que això representa, no? És complicat carregar amb el pes de la història a les esquenes? Jo, per mi, no... Per tu, no. Per mi no m'ha afectat gens això, mm. i a més, a més, amb els amb la poca gent que ens queda de, de la colla antiga, no, dels grans jo crec que estan contents, estan agraïts que veuen que les coses fem bé tenen bona xarrada, no ens critiquen gaire no i, i crec que anem bé a veure, que ells tampoc van fer massa eh, que no, crec que van carregar una torre de set i prou mm -hmm. que, que, I no, que, no, no, que no, era el, el disc comercial eh? no? <laughs> Bueno, no, pes no. Vull dir, natos hem de fer castells i com totes les colles tiren davant. El que sí que és veritat que al ser una colla antiga el que hem de fer és no deixar perdre aquesta, aquesta colla, perquè natos som, recordem que som un poble petit, uh -huh. no, no som una colla gran que surten castells per tot arreu. I mantindre una colla un poble petit costa molt, eh? Vull dir, podem estar del de tot i en un any o dos desapareixes, eh? Si veieu, cada any estan desapareixent més colles. Mm -hmm. Nosaltres anem al revés, estem una vegada a tornar al nostre lloc. Vull dir, és l'únic que ens ha de preocupar, que podem fer més castells. Mm -hmm. eh, jo crec que no tenim pes història. O sigui, sí, vale, sí, tenim una història molt bonica, però crec que la història l'estem tornant a escriure una altra vegada. O sigui, l'any passat... L'any passat no, l'anterior anàvem a plaça i no fèiem tres castells i ara anem a plaça i fem tres castells tirem un 3 de 7, fem sempre el pilar de cinc. Aquest, i aquests dos anys que ens queda aquí amb el cap de colla, que esperem que siguin més, no? però hem, hem d'escriure més la història i reforçar-la més i dir que aquesta colla són de les millors que hi ha ben fet. que pilota poca cosa a dir després de, del manifest de Joel, molt, molt poca cosa a dir però sí que el més important és jo crec que el millor homenatge que li podem fer a la nostra pròpia història és el manteniment el seguir picant pedra aquí a que ens està costant molt i tots som conscients moltíssim, moltíssim i seguim mantenint l'espirit de la colla aquí a l'Arbós que és molt important. Som una referència, som una colla de referència. Totalment. I, i amb això de la ràdio, jo, bueno, l'equip de Quartzamunt ens estem durant conta tot això, de que més enllà de les construccions que, que es fa que lògicament a tothom li agrada fer castells de nou de 10, lògicament, però poques en poden fer. Però tu parles de milions de l'Arbós arreu del país i la gent, a part de que et coneix, li surt un somriure està disposada al que faci falta per Minyons de larbos, i això és molt maco és molt maco, per tant considero que sí que som una colla de referència i que, com diu el Joel la història està per reescriure-la Seguim Chema, um, com a responsable una mica de la tècnica de, dels Minyons hem parlat de torres de 7, hem parlat de 4 de 8 es veus molt lluny aquests castells? <ríe> bueno Uh, ni, ni lluny ni prop uh, jo sé que, que faig alguns ensatjos que ningú diu, hòstia, què farà aquí, no sé què no sé quan. i bueno, doncs pues, clar aquests dosos pues, ja els intentes posar algun dia una mica sota anar, anar aixecant una miqueta treure-li molt de pes clar que es va treballant cap a, cap a aquesta idea no? però que surti o no bueno, primer hem de tenir dos pilars de cinc per intentar-los i a uh -huh. més a més aquests pilars de cinc que si els ajuntéssim a veure com va també no? i bueno, anem fent s'està treballant no, fent coses, dir, no, mai treballem d'avui per demà no? sinó ja treballem una miqueta més lluny uh -huh. Laura, com els veus tu? Com veig que. els castellots aquests dels que estem parlant si els veus llunyants. llunyans jo sóc veus... no, d'una altra manera de pensar jo vull disfrutar més fent 3 de 6 4 de 6, 5 de 7, pilars de 5 torres de 6 i sí, es pot pujar algun castell però bé, jo ara anar també a, a fer castells que encara no tenim no, no hi ha cap presa, uh -huh. jo crec que primer hem d'assumir el que hi ha, fer castells de 7 sobradíssims de 7 i mig i una vegada tu passes bé i vas fent, ja sortiran ja sols i els jovenals, què en diuen? Bé, bueno, jo crec que... que jo el quart de, de set, sobretot. El quart però... Eh, bueno, a mi m'agradaria, jo ja ho he dit, o sigui, a mi m'agradaria que es fessin aquests castells. A mi també m'agradaria. Ara, els veus a prop o els veus lluny? Jo diria que més a prop que a lluny, eh? Mm -hmm. O sigui, perquè... És el que ha dit el, el Xema, o sigui, tenim dosos que l'any passat, o sigui, ja pesen més que jo els gusts d'usos, eh? <ríe> I aquests dosos, si, es, si li fas treballar bé i molt, poden anar perfectament a un castig gran. No? Mm -hmm. Sí, però això és el, el, el peix que es mossega la cua, no? no Quan tu vas treballant, aquests nens, si és d'aquí dos anys, ja seran més grans. Mm -hmm. O sigui, ja no has de treballar, aquests has de treballar els d'altres. Que per, però... per això ja estem posant cosetes més petites, que ara mm -hmm. hi ha inclús bandadosos i alguna engeneta. Mm -hmm. eh, aquests dosos hauran de ser quins ja. o quarts. Les mm -hmm. no? pues quals? estem acostumats a plantejar-nos els reptes en funció dels resultats que tenim o abans per la parlava de consolidació de, dels castells de set doncs la meva resposta està directament relacionada amb això és a dir, quan tinguem consolidats els castells de set podrem parlar d'objectius però anem treballant dia a dia, això és l'important mm -hmm. eh, el que comentava abans una feina continuada una feina, poden haver-hi mal de caps però també hi ha moltes satisfaccions mm -hmm. Um, aquesta pregunta anava bàsicament dirigida pels nostres amics de, dels carallots, que sabem que ara mateix el Pol ens està escoltant al seu cap de colla, una abraçada, Pol, t'estimem molt, que de fet m'ha dit un ocellet que d'aquí poc els tindrem aquí el plató i era bàsicament per ficar-li por a aquests de Sant Vicenç dels Os, perquè estan molt crescudets, estan fent coses molt maques i és que aquí venen els de la camisa vermella, baixeu. Aquests fillols els hem de posar puesto. poes, eh? tu, uh, Parlant de, de Minyons de l'Arbós, uh, per mi, quan parlem de Minyons de l'Arbós, la pregunta és ben clara. Què significa per vosaltres ser dels Minyons de l'Arbós? M'ho podeu donar com a titular o més explicat, com volgueu, però què significa per vosaltres? Bé, bueno, jo per mi, un gran pas. Jo anava en una altra colla i el 2001 vam decidir de tornar a refundar els Minyons. O sigui, mm -hmm. eh, és tot, ho he fet tot. Mm -hmm. Bueno, jo sóc home de poble i els que som arbucencs, arbucencs aquí no hi ha una persona a les bosques sí que no col·labori amb una entitat no? i jo col·laboro amb els minyons que m'he col·laborat amb els diables i fet de tot vull dir que... però bueno, eh, és el que diem quan, quan vius un poble així necessites estar vinculat amb una entitat i va ser minyons doncs endavant mm -hmm. Per mi és amor i esperança Estàs poeta avui, És eh, que el eh, noi eh, eh? eh? ah, està tovet Si noia porteu portar, la noi al costat ho, sostán... ho llevo dos anys <s> <s> Fa dos anys no coneixia Reis dels castells i és de que estic aquí o sigui bueno, ja, a part de que aquí els, aquí els col·laboradors d'aquí a l'Eduari i el Gerard m' van fet entendre bé bé el que és fer castells i la història que té minyons a part de, bueno, el xemma el sex també però eh, a mi és com si fos el Barça, sí, és que li tinc molt d'estima, o sigui, li tinc molt d'estima. la Champions, eh? Jo, per mi la Champions és fer el gran concurset i fer el 4-2-8, eh? Xema. la pilota carregada. Volem la pilota doncs imagineu per mi jo vaig arribar a Barcelona l'any 2003 per uns laborals, de feina, professionals i la visió que teníem com, com ens dieu a vegades els pixafits, els camacos dels castells no deixa ser una visió una mica folclòrica i allunyà malgrat que eh, tenia, tenim colles als castells de Barcelona i tal però sí. Sí, 4 o 5, Sagrada sí. Família, Poble Sec sí, però no, bueno, no, jo no, ho veia no, sempre no. com algo llunyà i anecdòtic però un dia em van, em van enganyar l'any 2006 i per mi sobretot, o sigui, una gran satisfacció que he conegut gent collonuda, he compartit moments fantàstics i sobretot compromís. Uh -huh. Si no hi ha aquest compromís, no, sí, sí, sí, sí. no, no tirem endavant. Uh, ara obrim una mica les preguntes, més generals, no tant dels Milions de la que si voleu participar no hi ha cap mena de problema. Uh, la primera pregunta és molt general. És com veieu actualment el món casteller? una bona salut, no en té tanta, coses que creieu que s'haurien de, de canviar, ho deixaríeu tal com està, què en penseu del món castell actualment? Jo crec que està remenant, no? Està, està fotut aquest món ara, perquè no sabem qui retransmitrà, no? Encara no sabem això. Bé, bueno, avui ho, tenim un de la vella aquí, que potser sí, ens sap alguna cosa més, per això tirem la canya, no. a veure... Jo, jo crec que està preciós el món sí. bon casteller està amb un auge amb una pla de joia, no? I il·lusions, tothom tira davant de la seva manera, amb les seves possibilitats i jo crec que, que estem molt bé, el món bon casteller Sí, jo crec que l'important és que tothom vagi creixent des dels de dalt fins als de baix i vosaltres esteu fer una feina brutal aquí doncs, donant visibilitat a les colles que normalment els informatius castellers potser no surten a, amb tanta freqüència les colles grans no en tindran mai prou sempre necessitaran més les colles petites també llavors doncs, crec que més o menys hem de caminar tots junts per, per anar pujant entre tots jo bueno, crec que està en també o sigui sea, això de que Ara estem plantejant, com heu dit abans, Castells d'Onza, o sigui, diu que el món casteller està cada vegada creixent més, o sigui, i és molt bonic, és molt bonic. Bé, bueno, de fet, el, jo crec que el, el senyal més inequívoc de que el món casteller està pujant és el número de colles que any rere any van superant les seves millors diades, no? En parlàvem fa poc d'escaldats, de, l'any passat van fer la millor actuació de la història fent el 7 de 7, fent el 5 de 7, 4 de 7 amb el Pilar, parlàvem de Sant Vicenç dels Horts l'any passat a l'última diada que vam nallar fotent el 3 i el 4 de 7 Pilar de 5, colles que, que cada co... any, any, any rere any van superant les seves millors diades, això vol dir que els entre gent i la gent que tenen la van millorant les colles grans ni, ni parlar-ne no? vull dir, moure aquestes quantitats de camises a places és una autèntica bestiesa també tenim el cas de, dels nens del vandrell. la temporada que van fotre l'any passat la pujada que han fotut és brutal sí, sí, sí. veus fotos dels assajos que fan i és i sí, espectacular sí. per tant la salut dels castells és, és molt bona i que segueix així durant molts anys i que són molts i llavors segur que hi haurà desevinencies en molts temes mm, segur s'ha d'acceptar i és maco. I tant. És que si no, Diversitat. Si no podem rondinar d'uns als altres. Allà a baix ens ron, que... rondineu molt d'uns als altres o no? En, entren eh? altres, sobretot. Entren altres. Sí, sí, sí, oh. això és el que ens agrada més. Sí, eh? L'any passat hi va haver Mambo, eh? Com cada any. Sí? Que que cada vegada no, no surt externament, però clau el dia que plou ho veu tothom. Llavors... <ríe> Marvin, sembla que et trucarem més d'un cop per venir, eh? Ja, com um, en Seguiu el Montcastellé més enllà de la vostra colla? que és el que fan? Com ho fan? que deixa s'han de fer, seguiu altres colles o us, us, uh, us quedeu només amb la, amb la vostra? Bueno, aviam la tecnologia cada dia t'arriba un munt de coses i d'això, vull dir que és inevitable no, no veure-ho, o sigui, si estàs posat en aquest món, doncs pues, amb els Instagrams i tots aquests trastos pues, de seguida et pots posar el dia de tot mm, Totalment Sí que també em manté molt al marge de, de les posicions i les classificacions i tot això no, no m'interessa massa perquè nosaltres anem al nostre ritme. Pas a pas. Mm. I la resta? Segueu al món casteller, quedeu només amb els millors de l'arbó, els nens del Vendrell, la vella de Valls... Jo només els minyons, eh? Només minyons, eh? <ríe> bueno, bueno, sí, sí. Bueno. A mi, personalment, m'agrada estar mitjanament informat, només, però no és una... a mi em preocupa, bàsicament, la nostra colla, quin és el recorregut que tenim. I... Però, bueno, sí, alguna curiositat a vegades tinc. Morbosa, quasi, bé sempre. Ai, ah, és això. El morbo ens agrada, aquí. Um, aprofitant que tenim gent més veterana, gent més jove aquí al, al plató... Creieu que és molt diferent, parlo de milions de l'Arbós, però també aniria cap a Nets del Vendrell o, o a la Vella de Valls, creieu que hi ha molta diferència de com es feien les coses fa anys enrere a com es fan actualment, ja sigui a nivell de tecnificació, a nivell de compromís, les colles d'abans treballen d'una manera i es treballen d'una altra, creieu que hi ha molta diferència o és, o és bastant semblant tot plegat? Bé, bueno, hi ha una cosa molt clara, vull dir que ha sigut el, a l'entrar la dona al món dels castells, vull dir, això mm -hmm. ha sigut un canvi brutal, antigament els castells es feien en pes Vull dir, la vella de baix fotia de tres tius allà que semblaven un tractor cadascú sí, sí, sí, sí. Sí. els segons de la vella me'n recordo sempre eren tius de 150 quilos s'ha reduït molt de pes, s'ha pujat a la dona això també ha fet més gent, les dones són més lleugeres és dir, ha canviat l'estil és totalment diferent, totalment diferent. Mm -hmm. Sí, amb seguretat també el tema xarxes, eh, tenir estudis, els cascs, etc. Jo crec mm -hmm. que també permet fer proves que l'antigaments doncs, no, no es podien fer. Parlant de xarxes,què Sembla que és parlant de xarxes Eduard amb el, el record del Marcos. Sabeu dir-me on així una pregunta així que no, no ve el cas, eh? però saberíu dir-me on es va inventar la xarxa al món dels castells? qui ho sàpi que té regal de, del bondó la meva terra Gerard no ho saben dir, eh? Doncs ens la portarem nosaltres. Ho van inventar el bordegassos? els bordegassos, el bordegassos a, a de, Vilanova. de Vilanova. Pescadors. Pescador. Resulta que el Marcos Montes, en, aquell, en aquella època, era cap de colla bordegassos i estaven intentant el pilar de set. Era paleta, no? Era... O pescador. Era mig, mig. Aquella època a Vilanova ho feies tot. Eres pescador, paleta i el que, el que et donguessin. Tànces de seguretat, paleta... Llavors va dir... I Marta, llavors. Va, va dir... No. Na, de fet, anava al Pilar a la Masia en Cabanyes, i nava el, el Toni Bach, nava el Miret, a veure com Bordegassos feia el, el Pilar uh -huh. I el Marcos deia, cansat de que els nens es fotessin del tabaix dels arbres, dèiem que aquí podríem fer algo cosa perquè no caissin i se'n trenquessin el cap. Anem a ficar una xarxa, se'n van allà a Bajamar, a Vilanova, i amb els pescadors allà li va dir... Escolta'm, una xarxa d'aquestes me les emportaré a l'antiga peixateria vella de Vilanova. La va ficar, no els hi va servir de gaire tampoc, eh? que ja igual. però la van inventar a Bordegassos de Vilanova, el Marcos Montes, sí. Seguim. Uh, veieu desigualtats entre colles a nivell de coordinadora, repercussió als mitjans, està clar que colles com la Vella de Valls, Vilafranca, de Joves, tindran més repercussió, que estem parlant com de Barça-Madrid, però al final dels equips de futbol més petitons també se'n parla en canvi programes com el nostre aquí de quarts amunt, pocs n'hi han poc se'n parla de les colles amb un nivell més inferior, no? Uh, hi ha molta desigualtat amb això, com ho veieu? i aprofitant que tenim també el Marc Nick, que és de la, de la vella de Valls segur que ella pot donar la seva opinió Sí, però jo crec que és com com tot no? eh, són moltíssimes colles, si hi haguéssim de parlar cada setmana de totes no, no, no acabaríem llavors jo crec que els informatius els programes de ràdio doncs, van a l'ho segur, aquelles colles doncs, que tenen més gent i que potser els escoltarà més gent i que per això tiren cap aquí i si no hi ha programes com vosaltres que comencen des de les colles de valls doncs no, no ho arreglarem mai, això, per tant és, és super superxulo eh, i beneficiós que, que parlem també de les colles petites en, en programes amb, amb audiència mm -hmm. Per aquí a la taula que em penseu hi ha desigualtat no n'hi ha creu que és normal que n'hi hagi I és que de la coordinadora no tinc molt mala experiència més sí? i no vull no vull parlar d'ells perquè si no els li diria quatre coses bueno, no. les pots no, dir les pots dir No, va ser, va ser quan es va passar l' del Ramon sí. que nosaltres pensàve que érem Eh, i, mm. que, i després han passat coses a les altres colles i els han portat de viatge cap aquí, cap allà per arreglar-ho tot per unir la colla, però mm -hmm. una petita té més, té més ferida que una gran eh? mm -hmm. i per això que estic una mica molès amb ells. Normal, el Ramon cal se'l sigui mm, sí. Vosaltres com ho veieu jovent? Mm. Hi ha desigualtats? No n'hi ha? És normal bueno, que sí, n'hi hagi? Sí, sí, és normal, és normal, o si sigui, és el que has dit tu o sigui, no, no pots comparar amb tot respecte a los Asuna, amb el Barça i el Madrid no? o sigui, és que clar però, però bueno, sí és normal, el que passa és que si sí, s'han de fixar una miqueta més en les colles petites que també fent castells, o si sigui, no estem fent el mateix, a un nivell més alt o més baix, però estem fent castells i ens agrada igual o més que la gent que va a Vilafranca o va baix o va a Tarragona Sí. 10 colles grans, a 1.000 persones són 10.000 persones mm -hmm. 50 o 60, amb 125, 150, 200, a veure quant som no? que mm -hmm. nosaltres també sí. tomem pel món i també passegem a l'escut dels castells De fet, Xema, i tirant-nos una mica floretes el que fem nosaltres si tu compares una mica les visualitzacions que tenen programes que parlen de colles grans i les que tenim nosaltres eh, no arriben a la meitat de les que té quarts amunt això és senyal de que els castells les colles més petites interessen que costa molt tirar colles petites mitjanes endavant, parlàvem l'altre dia amb xicots i la Tamara, a la cap de colla, ens va dir que ells assaig ja, mouen 80 persones poca gent, mm. doncs que tu parlis d'ells que t'interessis el que fan, que els donis carinyo això atrau, no? i, i aquí estan els resultats, ells contents de venir i nosaltres contents de que, de que vinguin quan vingui la vella també estarem contents eh, no, no t'ho pensis pas obrim un meló uh, concurs de castells el um, concurs de castells de l'any passat es va fer molt llarg a nivell de, dels espectadors creieu que s'hauria de reformular parlem des de la jornada de castells de Torredembarra cap al que van dir les colles l'any passat a l'especial que van fer de les 12 colles participants ens van dir que el públic no hi cabia que la plaça era molt petita i el públic va haver de marxar de la quantitat de gent que hi havia i després a la terracoarena plaça tant la jornada de dissabte com la de diumenge nosaltres que som fanàtics dels castells se'ns va, se va fer llarg Uh, un aficionat comú dels castells se'ls hi deuria fer etern. Com, aprofitant això, no? que tenim el marmi de la vella, la M dels nens i, la, i nosaltres dels minyons, com veieu una mica tot plegat? S'hauria de reformular? Està bé com està? sempre s'han d'introduir canvis i més si són cap a millorar certs, certs errors que s'han pogut observar en les edicions anteriors a mi personalment el, el format concurs m'agrada sobretot perquè és un cop cada dos anys o sigui, si cada actuació o cada any o cada dos mesos hi hagués un concurs sí que estaria bastant en contra però al ser un cop cada dos anys Eh, crec que això almenys a les colles grans no ens desgasta en aquest sentit evidentment podríem mirar de que hi càpiga més gent als llocs, canviar d'ubicació podríem mirar doncs, que el 4 de 9 també fes en, en ronda conjunta jo crec que la coordinadora o bueno, l'Ajuntament de Tarragona qui, qui són els organitzadors aquestes coses ja ho valoren i jo crec que d'aquí dos anys veurem eh, canvis intentant solucionar aquests errors que, que hi ha hagut en aquest passat concurs. Igual que d'aquí, bueno, la temporada que ve hi haurà eh, més errors en el concurs i esperem que d'aquí dos ho vagin solucionant. La mm. qüestió és anar fent coses per intentar millorar el producte aquest que és el concurs de Castells. Sí, però no deixarà de que no hi pugui entrar més públic, no? perquè hi ha moltes entrades que hem de seguir, són de les colles. Ara, jo tampoc veig, veig que s'hagi de fer, que més puesto que a Tarragona mm -hmm. la solució, que la trobi qui pugui, jo crec que les rondes conjuntes no cal arribar des de partir d'una torre de nou, no? pues collons, les torres de nou també eh? també tots junts i, i ja està, jo crec que n'hi ha tot més ràpid però el puesto serà inevitable, vull dir és el que és, i les colles aquestes grans porten 3 o 4.000 persones eh? mm -hmm. sí, sí, totalment què, què em penseu per aquí? Bueno, mira, a veure, allò del concurs, això s'ha discutit moltes vegades, eh? deien, per què no anem al nou camp, qui que abrien? A veure, el concurs de Tarragona està perfecte on està, a, a, a el que és el, a dintre la plaça, les colles hi acaben de sobre, mm. el problema és que el públic, doncs, si n'hi acaben 8.000, n'hi doncs acaben 8.000, això és indiscutible, sí, sí. però dintre la plaça estan perfectes, això està claríssim, tu pots passejar per baix, el que sí que està malament és a Torrenbarra, és inevitable, no es pot entrar jo vaig estar allà baix i em vaig colar perquè em vaig colar, però no podia entrar ni públic Vull dir, solament amb les colles estava ple el problema de tornant barra és molt fàcil jo un més gran. no sempre a la plaça del Castell perquè no té cap sentit fa uns sembla que nosaltres anar els minyons que va ploure, vam anar a un polisportiu i va sí. ser de collons, mm -hmm. perquè el polisportiu la pista era grandiosa, les colles estava a la mar de bé i l'agradaria que havia tot el públic ja d'això no? i les colles grans a veure, és el que diem, no? cada dos anys a mi tal me fa anar a les 9 del matí allà i a les 6 començar a dinar que és el que faig cada any que vaig a concurs si reduïm les colles al nens del vendre no podria haver fet la gran despreció no? sí que potser el que s'ha de fer és evitar que duri tant, que és el que diem més repetit, sí. rondes més sí. contínues no? però ja sé que estan treballant una vegada a l'any t'aguantes i te xupes el que faci falta mm -hmm. a mi personalment a la competitivitat m'agrada i que hi hagi que rotllet entre colles també m'agrada però creieu que estem arribant a l'accés de la competitivitat de fet recordo moments de l'anterior concurs un pèl, no sé si desagradables entre les colles uh, creieu que estem passant la línia aquesta o, o de moment encara no eh? ja sigui a nivell de concurs ja sigui a nivell de diades ja sigui a nivell del que sigui eh jo per mi és l'essència, mm -hmm. és l'essència que hi hagi entre colles i Mambo. vinga, i... és que si no, què? Sí, sí, sí. sí. sí Vull dir que si fins... anem a missa i eh. ja està, ha d'haver una mica de... de... Sí, no. però fins a un cert punt, perquè tampoc el que no pot ser és anar a plaça i ser quatre colles en una actuació i que la pinya no s'hi fiqui ningú de les altres colles Parles del concurs o de les places? De tot eh, Els concursos o sigui... són concursos, concursos no. són concurs. Jo al concurs ja, però... l'únic que li veig problema que em sembla que això ja ho arreglar també, és evitar caigudes mm -hmm. perquè la gent a vegades van al límit i fan un castell que no hi és i saben què carregaran i ara estaven dient que potser els castells haurien que ser descarregats mm -hmm. que això canviaria completament el concurs bueno, totalment. També està fet per arriscar una mica els concursos. Sí, bueno, però, però final... puja en canalla i, i, i els concursos qui veu un concurs veu allà coses que no, no es bueno, poden explicar sí. aquí. Sí, sí, I sí. referent a l'Uteu, que és dit de la Pinyes, mm -hmm les colles grans són independents entens? les colles grans ells fan els seus castells ja tenen prou fenya no em a les grans, no, i els hi costa anar les petites els, costa. els petits com que necessitem gent sí, sí o sí, sí. han de treballar doble han de treballar per naltros i pels companys i això ha passat sempre i passarà jo crec que molts anys sí però no només colles petites ja, ja no, sí, no, només no, no només amb colles grans o sigui, també ha passat amb colles petites i amb colles mitjanes o sigui, que hem fet un castell aquí aquí no, no arriba ningú i tu demanes i després et diuen jo faré un 4 de 8 vine a fer-me a, a fotre un, un cop de mà vale, si nosaltres anem però després si nosaltres nos Eh, et demanem trobant portes dues persones i nosaltres portem tota la colla. Però al final això sí. de compartir pinyes o no, jo no ho trobo tant en un tema de competitivitat, sinó al final no. tu com a colla castellera has de tenir els teus... Els teus les teves persones per fer el castell, I si no les tens no te'l plantegis, no. és així. Sí no. que entre colles petites, doncs hòstia, jo vinc, tu vens, però tu no li pots demanar... No amb la altra. Amb altra tu no pots plantejar no. fotre un 4 de 8 si no tens la gent per fer-lo, no pots plantejar-te fer una torre de 7 si no tens Correcte. la gent per fer-la. Ara, que somies molt maco, aquest en 500 persones del Milà, doncs el fotarem i després ens tatuarem l'escut aquest que porten. Però tu has de tenir la teva gent per fer els castells. Jo, quan em referia a competitivitat, em referia a arriscar més del compte per arribar a algun lloc, a tots recordem que va passar l'any passat a Valls, no?, a Santa Úrsula. que És el que diu una mica... Va ser Santa Úrsula? Sí. sí, sí, sí. Um, digue'm... De què? Del freds de nou? No, de, de baixada del, del ah, castell... Ah. Sí, que Sí, celebracions. Cas... Que abans, quan no es gravaven, quan no es gravaven les diades, jo recordo una diada de festa major Vilanova, Amastagots, allà a la passà la vila mm. i de ningú ningú parla, no passa res, els castells són castells, abans estaven fets per humanots i que agun déu baixaven de la penya el primer castanyasu quan el xiulaven, no? Clara, hi ha alguna gutifarra bueno, tant clar, alguna però... mica de tocada de la ja això com, com ho veieu una mica, tot això és mac, per mi de vegades és maco. A mi no m'encanta. Em... És... A, mi a mi o sigui, això és lo boni Amb butifarrs és... bundó a tope. A tope les gutifarras, <ríe> si no veta, anem amb missa. Sí, sí, sí, sí, A veure. Jo que em fico normalment a les dues pinyes de baix, sí. més a la vella que a la jove, i allà dintre eh, es parla de l'altra colla i es mira i es remira i és, Maco. és, i és un va, disfrutar. Va. Va. I jo que soc de fora encara ric més, no? Però, mm -hmm. dir, que hi ha una batalla total, dir, brutal. Sempre sense perdure la compostura. No? Sí. Va, dir, que, si no... Tot el que sigui de parlar i d'això no hi ha cap problema. Sí. A mi m 'agradaria mar i perdona, eh, que t'interrompi, és que la història que està de balls ja m'agrada molt. Crec que és molt romàntica, al fet que al final balls és una ciutat petitona. I que la ciutat petitona està dividida en dos. És a dir, que a Valls, quanta gent hi viu a Valls? Uns 25.000, una cosa així. La meitat sí. que a Vilanova, més de la meitat de Vilanova. I estem a 86.000, ja a Vilanova. I que hi hagi... Ha clar, i que hi hagi dos colles d'un nivell sí, sí. tan alt vol dir que la majoria de gent a Valls fa castells. I prendre partit per una colla i per l'altra. De fet, recordo que l'any passat, quan vam anar a Millons de l'Arbós al, al Museu dels Castells, sí, sí. vam anar a fer el vermut allà a la plaça i parlant amb una senyora que hi havia allà em diu, és es que si véns aquí a fer el vermut ets de tal colla, eh? eh. Si, si nosaltres que som sí, sí, de la vella fornir, per dir-ho ens n'anem a l'altre ja la sí, Arriben sí, sí, sí. a aquest punt? Eh. Uh, uh, o sigui, els de la colla d'una colla potser anem més a, a un bar que a l'altre en les diades però hi ha molta gent de la colla rival que va al nostre costat, diguéssim al bar i al revés també o sigui, no crec que passi res en aquest sentit, no? I la gent gran també veu així? Aquests són els fanàtics. Clar, aquests és el aqu lío. Uh, aquests potser costa una mica Aquests sí, són el lío, aquest. Sí, aquest costa una mica més estava amb el Gerard i una mica de vermut i sí. era, una, era un matrimoni gran sí. no? i va sortir la conversa i em va dir, nosaltres mai aquí, mai sí. però a més, convençut a l'home eh? sí. mai, això no, ui, ui, per això sou de fora, sou de fora és que allà avall no eh? sentim els castells i amb la rivalitat, és com un Barça-Madrid mm -hmm. o sigui, una altra cinc preguntes fes... eh, vols que desapareixin els altres? et direm que no yeah. desapareix no, ara que caiguin yeah. sense fer-se mal cada vegada sí, que els hi vagi claro. malament però sí, no no els hi vagi malament d'això, és, és que és Clar, com l'essència, jo és... no m'imagino actuar la plaça de Blanc sols I, Però, no Jo faré, soc culer i si tu m'ho preguntes si vols que desapareixi l'Espanyol diré sí, ja, t'ho firmo <ríe> Madre no, l'Espanyol sí ah, a, més a més, aquell cordó policial que a vegades sortia sí. allà al mig eh? això, això per mi, vamos és que això només passa allà i ja està mm. i, i si es perd tot això, doncs pues bueno I de fet... Clar, hi ha molta gent que parla de castells, tu ho saps millor que ningú què els diu d'anar a explicar als davalls com han de fer les coses avalls? M'explico què, què heu d'anar a fer Deixeu-los estar, ells fan les coses de la seva manera allò és el bressol, no? Què collons aneu a dir? Gerard, falta dir, deix pixar el, el macho i també recordar que a part que són el bressol el primer castell es va fer l'arbós sí 1670 Correcte. jo crec que arribaré el divendres demà a assaig i hi haurà alguna persona d'aquestes grans sí. escolta'm, quan tornis a anar digue'ls-hi que Segur. tenim una foto no sé <ríe> és complicat compaginar la vida personal amb els castells Digues els castells al final ocupen una, una bona part de la nostra vida ja sigui a nivell d'assaigs, de, de diades, gent que està a la junta a la tècnica, moltíssima feina i, i per l'altra, pels castellers pròpiament dits el que s'hi ocupa és una bona part de les nostres converses. És complicat compaginar vida personal amb la vida castellera? La clau és l'organització que fas eh, de cara en dins. Llavors, si tu ja saps que els divendres a les 10 eh, aniràs a assaig i que els dimecres a les 8 aniràs a assaig i que un dia al cap de setmana tens actuació, doncs ja sigui amb la teva parella, família, eh, amics, etc., doncs més o menys et vas eh, organitzant eh, tenint certes prioritats, no? I depenent de quin grau tinguis de... De, que t'estiguis ficat dintre d'una colla doncs tindràs aquest grau de, de, de responsabilitat de guardar-te els dies pels castells bueno, jo crec que com a persona jove que fas un munt de coses això, home, sí que és una mica complicat el fet de dir ui, miro el calendari i cada cap de setmana a partir del mes de maig ja tinc diada cada cap de setmana que, si, si el fet és quan tens les ganes d'anar-hi doncs ja, tu guardes i això però la cosa són els assajos sobretot ara els estudis, que ara comença temporada i encara estàs fent exàmens, doncs és més complicat però hi ha un moment què dius que ja no tinc cap altra cosa a fer o sigui, de, em refereixo a estudis i dius ara ja em puc dedicar directament, potser no n'has t'ajudarà la setmana, però el divendres sí a les diades també, els emigres mm -hmm. llavors és, hi ha un moment que ja és la motivació sola que hi vas. Totalment Bueno, t'adaptes mm -hmm. mm -hmm. perquè si no, no ho podries fer, no? Jo tinc la sort de, de, de poguer adaptar-m'hi, però el problema és aquests que tenen les fàbriques, turnos, mm. això dels americans, no?, que treballen diumenges... Clar, una colla petita, si tens 5 o 6 tios que treballen a la mateixa fàbrica i van al mateix turno, pues tan jodio, ja, no? Igual que els la canelleta que han d'estudiar, mm. i bueno, nosaltres anem aquí. No tenim 10 o 15 a cada pis, ni... Mm. I els joves, també. Mira, això, això, això dels castells és un hobby ¿vale? i això canvia molt el món eh? abans, qui, o abans o ara qui lluga futbol o lluga basquet és el mateix compromís o més hi ha d'anar tots els assatges dels dimecres, dels divendres partits i és una cosa que dura tot l'any els castells, que sí que tenim un cap de setmana, sí o no, i, tal, i li busquem problemes i tal, és que t'agradi. Si t'agrada, els que li agrada, li oferien cada diumenge, castells. Els que no els tant, oferien de tant en tant. I els que no, doncs, és que t'agradi, no hi ha més. Vull dir, si t'agraden els castells, no hi ha cap problema. Ara, compromís és el que diem, també depèn del grau, no? Vull dir, el Josep Maria, com a cap de colla, ha d'anar totes les actuacions, sí o sí. Se les va preparar, demà, s'assatges. Ja, ja té una responsabilitat més que una altra un casteller normal pot faltar o no pot faltar com a president, una borrada de feina que no s'ho podeu ni imaginar no sí, sí, parlem sí. eh? doncs total, vull dir, tot és que t'agradi i és, per mi és un hobby vull dir. Mm. Bueno, jo crec que és, o sigui, és, és difícil compaginar lo però és el que han dit o sigui, si a ti t'agrada i tu tens aquesta ambició de fer castells ja cada dimecres, cada divendres fer castells Eh, tu pots compaginar sempre, o sigui, sempre. Jo sempre trobo una miqueta jo per anar a fer castells i quan vaig de tarda surto a les 10 de, de treballar i aquí el divendres tenim assaig a les 10 i surto pitant, ja amb la roba de castells preparada al cotxe i quan anem a no doncs xarrar del cotxe... és que t'agrada? Ja anem... Bueno, vaig currant i tot, o sigui perdó, és que no m'agrada, no m'agrada perder-me ni, ni una actuació ni un assaig o sigui, sempre trobe sí, bueno, és el que parlàvem abans o sigui, si tens un compromís amb la colla i vols tirar endavant i vols arribar a unes fites determinades uns objectius determinats, saps que has de treballar i si has de treballar has de tenir el màxim compromís possible i la màxima assistència possible que et permeti la teva vida, evidentment però... jo, per, permeteu-me que contesti jo no hauria de contestar però per mi els castells m'han donat coses que no m'ha donat cap cosa a la vida el grau d'implicació que, que tu et marques és el, el grau d'estima que tu tens per la colla i pels castells per tant, si tu forma, dius que formes part d'una colla castellera tu estaràs a tot jo tinc un fill d'un any en tinc un d'onze i tinc la dona que només li faltava que em fotés el món de la ràdio i un pare de 64 eh? que s'equivoca amb el test um, repetitiu, repetitiu i, i anem a tot arreu, però perquè al final fer castells considero que és molt més que pujar en una estructura no? és el fet d'estar en una colla, una colla que estimes que sents els colors i d'envoltar-te de gent que té la, la mateixa ambició i objectius que tu i el fet de venir una, amb tota la família a fer castells crec que inculca valors a la canalla inculca valors als nens la meva dona que no fa castells perquè està les d'una edat a la mà està amb les seves amigues patant la xerrada un pare que fa el que pot i jo doncs que, que quan pujo fan, fan baixar el castell però ho passem bé i, i el, el nivell d'implicació al final te'l marca l'estima que tu tens cap als castells i cap, i cap a la colla sé sí, si passa el teu bé aquest any no. sí, bueno, una, portem dos programes aquesta temporada els dos equivocats. la mare que el va a parir això, això és l'edat també és tu, ja li arribarà porta eh? mono porta porta castellera, castellera, cal recordar-li eh? recordar el que els 3 de 7 dels millors de l'Arbós l'Eduard estava allà i, o oh, coc, a mi no em tremolaven els castells sempre sí, sí. després quan tallem micros eh, no, bueno, no, no volies la competitivitat aquesta bueno, quan tallem micros ja en parlarem tu i jo seguim, seguim, seguim um, recordeu com vau entrar al món dels castells així a nivell general, hòstia, no me'n recordo d'aquella de, de diada me'n recordo que mon pare em va portar mon avi em va portar, us en recordeu d'això no? Home, si vols començo jo, perquè sí, és la deia que soc... Tu, a... com va sortir de la presó. Sí. No tenies res més que fer, vas fer castell. Bueno, no, no a, a, a mi, aviam, a, quan els vaig sentir més propers vaig, va ser com vaig venir a viure al Vas Penedès, no? Ja, per, per una qüestió ja de... de, de, de d'actes que havia vist i algun, algun cop a la primera festa major que vaig venir aquí i tal. però jo em vaig enganxar d'una manera molt senzilla, estava jo en un bar molt conegut d'aquest poble, el Victòria a l'any 2006 precisament, i estava assegut allà mirant com aquesta bona gent era les prèvies a la festa major assajaven, bueno, que encara mantenim l'acostum d'assajar davant d'assajar davant de l'Ajuntament, la, a la plaça, plaça d'Ajuntament i a Pujol company entranyable, va venir i em va dir escolta que ens podries fotre un cop demà i bueno, la dona em va mirar així com dient, nen, no, no, ja on et fots tu i sí, sí vaig a fotre un cop demà i des de llavors vaig tenir després un desgraciat accident bueno, es van vestir un camion per darrere encara estem vivs tots, però que em va limitar a aquella primera incorporació vaig estar tot un estiu amb el collaret me'n recordo, però ja vaig dir això m'agrada, això m'agrada aquell europeu, saps? Sí, maco, sí, que... maco, sí, que... Que... Claro, sí, sí. A 40 graus. Eh, sí. La calor, la suor... Aquell paretxo, sí. que això m'agrada, des de llavors... vint mm -hmm. temporades complir aquest any. Déu-n'hi-do, sí. Pasqual. Jo vaig arribar eh, gràcies a un amic, o sigui, em va dir... Oiga, vine, vine a provar un dia això de Castell, jo no tenia ni idea, o sigui, no havia vist ni una diada ni res, fa dos anys. I em va dir, vine, prova, a veure què tal... I bueno, hi vaig començar i al principi feia una miqueta de por això de pujar a dalt, a sobre la gent, el que deu aquí el Pasqual, olor a peus, no em va agradar molt però després sí que és veritat que li vaig agafar molta estima i, i bueno, i com ara no que amèrica, no, no falto, no falto, i... fa, fa una olor, una olor especial, colombia, una olor especial. No. Ah, jo dic que he guanyat vigiene. mi higiene, eh? sí, per això no, dic que no. ja no són de costa són de, de piso factory he guanyat a mi gente I, eh? i per aquí? va Paula, digues alguna jo? Sí? bueno, jo la meva àvia bueno, m'està a l'arbó de tota la vida i sempre pues, per festa major veníem a dinar a tota la família i pues amb la meva àvia veia les diades sempre a la tele si no, les escoltàvem a la ràdio que si Sant Fèlix, l'Arbós, Valls, totes i pues, al cap d'uns anys vaig dir bueno, pues, m'apunto i vaig venir a l'arbos. i ja estava. No sé. Vas encertar, vas encertar. Sí. <ríe> bueno, la meva, la meva és molt fàcil. Si ets una mica i vas a una plaça, ve el típic de la colla, ve a Mina cap aquí, <rijos> t'enchufa. No no mateis, un dia van enchufar i i fins aquí estic, vès, que no hi para. De unitat. Jo. Bueno, jo na a Vilafranca, eh, que tinc una tieta, anava a Medina a la Festa Major, ens portaven a passejar pels cavallitos i anavam a veure els castells, que a la plaça no hi havia ni la meitat de la gent i la feinada que hi havia fer la torre de 7 els verds i el quatre de 8 després em vaig ficar els falcons de la ràpia quan hi van desaparèixer i ja me'n vaig anar amb la jove amb tres amics i de tant de pujar i baixar fins un dia que vam dir que tornem a fundar això el 93 ja ho, vam, ja, ho vam fundar, sí. ja ho vam intentar i al final va sortir la nova del Vendrell i hi va venir un tal Borne es va i es va prendre És tots eh? els que havien sigut castellers nostres que eren joves de, de l'antiga i bueno van anar Sos cap allà, van plegar i des del 2002 fins ara jo, bueno, va ser just aquest estiu, a mitjans estiu, que, bueno, jo tinc una mica que portes, porta la colla dels nens des de petita a petita, i sempre deia, va, veniu... I jo, bueno, un dia va dir, vinga, si omplim l'assaig amb 200 persones, obren un barril. I vaig dir, bueno, mira, sona bé. I llavors, vaig anar amb uns quants i això, i vaig dir, hòstia, això és xulo, perquè jo ho havia vist, sí que coneixia, però tampoc havia vist ningú a dia de plaça ni res, llavors, bueno, un altre assaig un altre assaig d'aquests especial vaig anar i em van dir, mira, hi ha una aplicació aquí instal·lata-la, i ja no vaig poder dir que no i em van, em van, em van apuntar i bueno, ja, ja, ja tinc de camisa, això però sí, va sí, ser tot així Tot sigui per la cervesa, Ara, Emma Per aquest parril, eh? Per aquest parril sí, sí, sí. Hòstia, Laura, a veure què Escolta'm, si vols fer, si vols fer el 4 de setes jo el Joel t'ajuda, eh? Si vens aquí a l'arbó, tens 4 de 7 assegurat a mi la clau va ser quan vaig tenir carnet de cotxe perquè no, no, no havia ni vist cavalls-valls llavors, per no hipotecar a ningú més eh, quan em vaig tenir el carnet les primeres coses va ser cap la colla eh, sí que esporàdicament doncs, algun assaig havia anat, algunes actuacions allò amb samarreta, amb faixa però sense posar-te lloc i a la que vaig poder anar jo per mi sol eh, els assajos, doncs ja directe Sí, I el que, prim... perdó, fes, fes. Pots parlar-ho de valls que és petit i això, però és que jo, per exemple, allà amb la jove només sentia el Quico de Nulla, clar, de, de Cabra, no sé què d'allà. que porten gent de, no, de Ostres, clar, va, clar. Tots aquests pobles. Estan, sí, sí, doncs jo era un d'aquests. El de Bràfim, de la vella. És i... sí, tremendo. Tres quarts de Bràfim, crec per que... que, no, no, que... L'exemple el tenim aquí a l'Arbós, els anys i 60, els minyons de l'Arbós, els futurs minyons, anaven a baix a Iudà. I feien autocarne anava a dir a tocar, encara no n'hi havia no. era un minibús, mini no sé com ho deia no. anaven en carro dintre els camions i, i era gent que anava a ajudar a, a les colles de baix jo el primer record que tinc, i permeteu-me, jo mon pare al burxo molt primer perquè s'ho mereix i després perquè és mon pare i és una foto que vaig veure jo casa en blanc i negre quan encara tenia pèl a l'any 71 si no m'equivoco, amb el primer 3 de 7 de Bordegassos, que semblava un escolanet, ell i tots. A l'any 71 fan el primer 3 de 7 de Bordegassos. Hòstia, momentàs. Aquesta foto l'heu de veure perquè és brutal. M'agradaria saludar, perquè estic rebent whatsapps, ens estan escoltant des de Sant Vicenç dels Hors al Pol cap de colla Capdecoll, que ja haureu de parlar-te amb ell. Sí, i tant. Uh, ens has crit a l'Eloi dels bous de la Bisbal, que diu que la, la gala aquesta de començament de temporada és molt avorrida i que ens està escoltant. Aloi uh, teem deix fatal, és el que et mereixes. Uh, i després també comentar que avui a la ràdio està passat una cosa que a molts pocs uh, llocs passa, que és haver-hi nou micros amb una taula. Normalment alss programes de ràdio no, no hi va tanta gent. I és una feinada brutal pel, pel director, pel Xavi Lleó, que tot soni correctament. Si hi ha hagut algun moment que no s'escoltava val tot bé, que sapigueu que és per això, perquè hi ha nou micros a la taula amb veus molt diferents i per equilibrar tot això és molt complicat. Um, és el primer cop que crec que anem en temps. Sí, Així serà, que, hòstia, veritat, moltíssimes sí, gràcies a tots. Um, començarem a fer Començarem a fer l'hora dels adeus ens veurem aviat eh, senyors i senyores del Milai Fontanals moltíssimes gràcies enhorabona per aquest eh, premi merescudíssim eh, esperem que el Marc Mi hagi inculcat una mica de tots aquests valors castellers al eh, jovent d'avui dia que és una molt necessari. Barmi, moltes gràcies per venir, Emma. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Us heu passat bé? Molt bé. Repetireu? Sí. Si et convideu, sí. Pa. I a la nostra família dels Minyons de l'Arbós, moltíssimes gràcies. Recordar que aquest diumenge hi ha una diada bastant maca, Vilafranca del Penedès, a les 12 i mitja, amb xicots de Vilafranca i els castellers d'Esparreguera que Milions de l'Arbós va fent passetes endavant uh, a poc a poc però sense aturador, que aquest any promet ser molt maco així que tothom que vulgui venir, carrer a l'Hospital número 13 de l'Arbós, dimecres i divendres assajos, gent molt ben parida gent molt maca com els que tenim aquí a la taula menja el Pasqual Gràcies. Uh, moltíssimes gràcies eh? si és clar. A, a mi m'ha sorprès no. que ha dit els hobbies a part dels castells era senderisme sí, i, sí. i buceo no, natació, sí, natació. Ah, ah, natació. i l'última cervesa també venga no. no home, per si tu estàs jubilat, contra Tanquel Pascual, fa que fa que has des fet una caísme, cosa, eh? eh? Moltíssima. Cada dia. Sí, home, per donar una clariana senderisme està que No, no, no, et parlo de la piscina. Que <ríe> has des una cosa important, digue'm, eh? Digue'm, eh? Que som una colla internacional. Totalment, totalment. que estan anir a Andorra, vull dir, sortint del país. Totalment, i nirem a aquest abril. Totalment del país, eh, perquè que les migrandes és el passaport. Totalment, totalment. A Grairbus, que heu vingut a Vic, que que s'heu passat bé, una bona estona, que a quarts on no para, la setmana que ve ens aturarem perquè és Setmana Santa i els, els bons gens com nosaltres hem de descansar però el dia 24 ja podem anunciar que venen escaldats de Caldes de Montbui, una gent maquíssima, vindrà un futimer vindran un autobús pràcticament així que moltes ganes que vingueu i per acabar considero, Xavi, que res millor que tornar a recitar aquests versos a la nostra colla, no?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 6.8 FM Desal cor del Panavers. La boss 6.8 FM